Джулія Квін Бріджертони. Книга перша. Герцог і я. Розділ другий. Новий герцог Гастінс виявився доволі зайнятою особистістю. Почати хоч з того, що він все життя перебував у поганих відносинах зі своїм батьком, з причини, про яку навіть ваша авторка не в силах здогадатися. Світська хроніка «Леді Віссолдаун», 26 квітня 1813 року. На цьому тижні відбудеться званий вечір у Леді Данбері, і Дафна, переховуючись в одному із дальніх кутів танцювальної зали, відчувала би себе цілком затишно, якби Ентоні вдень не довів її до відома, що такий собі Найджел Бербрук знову наполегливо просить її руки. Йому було знову відмовлено, але у Дафни залишилось таке відчуття, що на цьому справа ще не закінчилася. Претендент очевидно виявився впертим і легко з поразкою не примириться. Вона побачила, як він йде по залі, повертаючи голову в усі сторони, і постаралась іще надійніше заховатися за спини тих, хто був поруч. Вона зовсім не знала, як з ним говорити і про що. З цією доволі милою, але недалекою і нав'язливою людиною, і надавала перевагу сховатися, якщо не в кущах, то в тіні великих порсьєр. Але і це виявилось недостатньо надійним. І вона вже зібралась із позором відступити у дамську кімнату, коли почула знайомий голос. «Аго, сестро, чого це ти ховаєшся?» «Ентоні не очікувала, що ти прийдеш». «Це все мати», – сказав брат. «Невже ми можемо їй відмовити?» «Не можемо», – погодилась Дафна, знаючи це із особистого досвіду. «І подумай тільки», – продовжив Ентоні. «Вона вручила мені список підходящих наречених. Для мене, звісно, уявляєш, але ми все одно її любимо і поважаємо, правда? Звичайно, Ентоні. Мені вона теж вручила список наречених. Нею опанувало особливе переживання з цієї пори, як ти досягла віку, що підходить до шлюбу, Дафна. Якась матримоніальна лихоманка. Хочеш звалити все на мене? Але ти на цілих вісім років старший. Тобі давно пора. Ти мусиш зрозуміти, наставницько сказав Ентоні. Старі діви набагато старші, ніж старі холостяки. Тому весь свій запал мати віддає саме на тебе. Вона пригрозила, що буде натравляти наречених по одному кожного тижня, згідно списку. А в ньому йой скільки. Моєму теж немало, похвалився Ентоні. Я приніс його з собою. Навіщо? Аж раптом хтось побачить. Хочу подразнити матінку. Витягну при всіх і розглядатиму в монокль. Ти не маєш монокля. Я днями купив. «Не смій цього робити!» – крикнула Дафна, бо Ентоні справді вийняв із кишені жилету якийсь складений листок. Щоправда, монокля не дістав. «Мама тебе вб'є, а заразом дістанеться й мені. Що ж, сестриця, ти заслужила?» «Така перебірлива!» Дафна штовхнула його в бік, видавши при цьому щось подібне до переможного кличу, чим привернула увагу кількох людей, що знаходилися поблизу. «У тебе не жіноча ручка!» – сказав брат, потираючи забите місце. «І добрий досвід», – додала Дафна. «Все-таки чотири брати і час від часу кожен наривається на скандал. Дай подивитися твій список». «Після того, як ти ледь не знівечила мене ні за що, а втім так і бути», вона розгорнула листок, наповнений акуратним почерком матері. Там було з десяток жіночих імен. «Що ж, на це я приблизно й чекала». «Дуже жахливо чи не дуже?» – спитав брат. «Так, вибір недужий». «Невже нема на кому зупинити погляд?» «О, я нещасний!» Дафна серйозно подивилася на нього. «А сам ти збираєшся одружитися цього року?» Замість відповіді Ентоні підморгнув сестрі, що вона розцінила як визнання того, що він сам цього не знає. «Що за таємні переговори ви ведете?» Почули вони знайомий обом голос. «Бенедикте!» – вигукнула Дафна. «Мама і тебе відправила на це катування!» Другий за віком і за буквою алфавіту брат, посміхаючись, з'явився перед ними. На жаль, так, викрутитися не вдалося. І не менше трьох разів нагадала мені, чуєш, Ентоні, щоб я скоріше зайнявся відтворенням наступного віконта, якщо ти будеш ставитися до цього абияк. Старший брат відповів здавленим стогоном. – Від кого виховуєтесь?" продовжував Бенедикт. – Від мами? – Боїтеся, що вона поведе вас прямо за руки до ваших наречених? «Дивись, якби тебе не повели», – сказав Ентоні. «Ти теж у неї на замітці. Щодо мене, то я ховаюся від Найджела», – зізналася Дафна. «Від цього мав поподібного?» – перепитав Бенедикт. «Я б не висловлювалася про нього так», – невдоволено сказала Дафна. «Але, звісно, він не з глибоких мислителів. Просто за останній рік я з ним багато про що поговорила, і більше говорити нам зовсім нема про що». Два старші брати Дафни були схожі один на одного. Обидва високі, широкоплечі, кароокі, Обидва подобалися жінкам і знали про це. І зараз на них уже почали поглядати матері юних дівчат, готуючи свої чада до рішучих дій. «Що за листок у тебе в руці, Дафно?» – спитав Бенедикт. Зайнята думкою про те, чи не втекти все-таки в дамську кімнату, вона розсіяно передала йому список наречених для Ентоні – і Бенедикт не стримав гучного сміху, ознайомившись зі змістом. Нема чого реготати, ображено сказав старший брат. Тебе з дня на день чекає такий самий документ. Не сумніваюся, і братика Коліна теж. Ви ще не бачили його? Ох, легкий на згадці. До родинного кола приєднався третій брат, третя літера абетки. Ми чекали на тебе не раніше наступного тижня, сказав Ентоні після обміну привітаннями. Як поживає Париж? «Дуже нудне місто», – відповів Колін. Згадуюсь, це означає, що ти раніше витратив усі гроші», – зі сміхом сказала Дафна. Колін схилив голову. «Ти маєш рацію. Винен, але я заслуговую на поблажливість». Колін мав у сім'ї репутацію легковажного юнака, гуляки та гульвіси, хоча загалом не був ні першим, ні другим, ні третім. Просто, як відомо, все пізнається в порівнянні. І в порівнянні з розважливим Ентоні, розпорядником сімейних капіталів, з домосідом і флегматиком Бенедиктом, не кажучи про неповнолітнього Грегорі, він міг, мабуть, вважатися порядним шалопаєм, що й підтвердив зайвий раз, коли знову розкрив рота. «Добре знову опинитися вдома», – сказав Колін. «Хоча погода на континенті набагато краща, ніж у нас, а вже про жінок говорити нічого. Там я познайомився з однією, дафна вщипнула його за руку». Ти забув, що поряд дами, негідний хлопчисько. Втім, особливого обурення в її голосі не було. Колін був їй ближче, за всіх інших за віком. І вона сподівалася ще почути розповідь про його пригоди, коли вони будуть наодинці. Бачив уже маму? – запитала Дафна. Колін похитав головою. Її не було у хаті. Вона тут, так? Напевно, хоч ми її поки що теж не бачили. Але нам загрожує щось страшніше. Це сказав Бенедикт, який першим побачив, що до них прямує літня леді, що спирається на ціпок – сама господиня будинку, леді Данбері. Вона була відома прямотою і різкістю суджень, на що майже ніхто не ображався, тому що всі до цього звикли, і тому що при цьому вона була, по суті, привітна і добра. «Не вдавайте, що не помічаєте мене, Бріджертони!» – крикнула вона їм замість вітання, і змахнула ціпком у небезпечній близькості від живота коліна то відсахнувся і наступив на ногу Бенедиктові. «Ваш сімейний клан добре виглядає, коли ви всі разом», – поблажливо помітила вона. «Дякую, леді Данбері», – вклонився Ентоні, але вона не звернула на нього уваги. «А вас, Люба», – її палець вказала на Дафну, – «шукає містер Бербрук, на вашому місці я вирвала б його з коренем». «Дякую за пораду», – щиро відповіла Дафна, одразу зрозумівши та оцінивши цю дещо мудру фразу. «Наше славне суспільство», – продовжувала Леді Данбері, знову ніяк не реагуючи на подяку. «Не так багато світлими головами та дотепними людьми обох статей, щоб втрачати їх таким безглуздим чином. І ваш старший брат надав цьому суспільству, і вам, місць Бріджертон, неоціненну послугу, коли наважився відповісти містеру Бербруку відмовою від вашого імені». Після цих слів вона велично пройшла далі. «Всім про це відомо», – пробурмотіла Дафна. Але я чомусь їй подобаюся, якщо я правильно зрозуміла її слова. Ми теж так зрозуміли, запевнив сестру Бенедикт. Тоді дякую і вам, променисто посміхнулася братам Дафна і покинула їх, прямуючи до дамської кімнати. Проходячи через коридори та холи будинку Леді Данбері у напрямку танцювальної зали, Саймон дивувався і частково радів своєму гарному настрою. Він ніколи не виносив цих галасливих нудних збіговиськ, та й рідко бував на них, а за три роки перебування за кордоном, взагалі відвик від подібного проведення часу. Тим більше, що в недавній розмові Ентоні підтвердив, на подібних вечорах не стало ні цікавіше, ні приємніше. І все ж у Саймона було добре на душі. І він розумів, це просто через те, що він повернувся на рідну землю. І не в тому річ, що йому було нудно під час мандрівок світом. Він з цікавістю проїхав вздовж і впоперек майже всю Європу проплив по Середземному морю, побував у Північній Африці, звідки попрямував у святу Землю. І оскільки не настав ще термін повертатися до Англії, а цей термін він встановив собі сам, вирішив вирушити через Атлантику до Вест-Індії, звідки рукою подати до Сполучених Штатів Америки. Але туди він не потрапив. Новоспечений американський народ саме в цей час набув серйозного конфлікту з Великобританією. Проте, мабуть, головною причиною того, що він повернув назад, була отримана ним звістка про те, що його батько, який тяжко хворів упродовж останніх років, помер. Навіщо Саймон взагалі їхав у 22-річному віці з Англії майже на 6 років? Зрозуміло, за ці роки він багато побачив, багато обдумав, набрався життєвого досвіду. І все ж таки головною причиною, що змусила його покинути Англію, була непотяг до мандрівок і недопитливість. Він утік від батька, який на довгий час, віддавши сина відлученню, раптово вирішив наблизити його, відновивши стосунки. Саймон не хотів цього. Ще в дитинстві він дав собі клятву ніколи не спілкуватися з батьком. І це почуття міцніло в ньому з роками. Він швидко склав валізи і вирушив у добровільне заслання. Куди завгодно – аби не зустрічатися з людиною, яка вчинила з ним у минулому так жорстоко. А тепер збирається прийняти як сина. Посміхатиметься лицемірною усмішкою, говоритиме брехливі слова про батьківські почуття. Ні. Зміни щодо батька до нього відбулися лише коли Саймон закінчив Оксфорд. До цього герцог навіть не хотів платити за його шкільне навчання. Всюди кажучи і написавши в листі одному з учителів, що не бажає, щоб ім'я та титул його роду стали посміховиськом, в Ітоні через дебіла сина. Однак Саймон був не по і наполегливий. Він сам велів відвести його із Клайвдона в Ітон, де постукав прямо у двері кабінету директора, сказавши, що прибув вчитися, і вигадав цілу легенду про те, що будь-які заяви та грошовий внесок батька, мабуть, загубилися в дорозі або в стінах школи, і він не повинен через це страждати та пропускати цілий навчальний рік. Чи не так? Він бравірував своїм родовим ім'ям, намагаючись копіювати манери батька: зарозумілий тон, високо задерте підборіддя, поблажливий погляд, словом, юний господар життя. Але що хвилини своєї відрепетированої заздалегідь промови він смертельно боявся, що слова, що вириваються з його рота, почнуть налазити один на одного, і замість фрази "Я граф Клайвдон, син герцога Гастінгса" і приїхав до вас сюди вчитися, і так далі. У нього вийде щось на кшталт «я граф кл-кл-кл», і все на цьому закінчиться. Однак він був прийнятий негайно, і через кілька місяців до його батька дійшли відомості, що син вчиться непогано, але не завадило б сплатити за його перебування в стінах навчального закладу. При такому становищі герцог не міг, піддавши себе публічному засудженню у вищому світі, забрати сина зі школи, а засудження він не хотів. Саймон часто замислювався над тим, чому батько вже на той час не вважав за потрібне наблизити до себе сина, і не знаходив відповіді. Хіба що справа була в непомірних амбіціях герцога, в його непрохідному образі на те, що така бажана і довгоочікувана дитина не виявилася одразу такою, якою хотів її бачити батько. Не можна сказати, що з вимовою Саймона під час перебування в Ітоні було все в повному порядку. Але він добре навчився володіти собою і швидко виходив зі скрутних ситуацій. Настільки швидко, що нікому з однокласників не спадало на думку дражнити його заїкою. Так, були деякі дива, то раптовий кашель, то мукання, але до цього незабаром звикли. Та й хто без дивностей? Навіть листа герцог так жодного разу і не написав синові. І той вже остаточно змирився з думкою, що його батька немає. Після Ітона шлях Саймона природно лежав до університету Оксфорда, де він прославився своєю худорлявістю та здібностями до точних наук. Заради справедливості слід сказати, він не був ні надто худий, ні надто вчений, але в студентському середовищі його вважали і тим, і іншим. А оскільки з відомих причин він намагався говорити мало, деякі вважали його зарозумілим і тим більше прислухалися до його думки та слів. Він не був надто товариським, зате мав хороших вірних друзів, у тому числі й Ентоні Бріджертона, і сам був для них таким же. Ще його вважали людиною, якій можна довіряти, гарним хлопцем і типовим британцем. Жінкам він подобався. Саймон не замислювався про свої переваги і недоліки. Він просто насолоджувався життям, що відкрились перед ним. Спілкуванням з друзями, з книгами, з молодими вдовами і оперними співачками – і часом, коли все-таки згадував про батька в хвилини розгулу чергової гулянки, йому приходила в голову приємна і зловтішна думка, що той би цього не схвалив. Але як не дивно, Герцог Гастінг все ж таки стежив за своїм єдиним сином і спадкоємцем. Про що Саймони не підозрював. Батько отримував повідомлення про його академічні успіхи, а також повідомлення від спеціально нанятих сищиків – Лондонського поліцейського суду на Боу-стріт про його спосіб життя і поведінку, які, треба сказати, не викликали в батька особливих нарікань. Про те, що герцог уже зняв із Саймона всі свої підозри щодо дебільності і говорити нема чого. Зовсім навпаки. З гордістю говорив він собі та іншим, що завжди був упевнений. У роді гастінгсів не може бути божевільних чи бездарних нащадків. Закінчивши Оксфорд зі ступенем бакалавра та відзнакою з математики, Саймон приїхав до Лондона і винайняв холостяцьку квартиру, бо не мав наміру жити з батьком. І тут люди, серед яких він обертався, приймали його небагатослівність і звичку до коротких фраз за зарозумілість, а невелике коло друзів за певний вид вишуканості. Якоюсь мітти він прославився в лондонському світі одним лише слівцем "ні". А справа була така: Законодавцем моду той період вважався якийсь франт Браммел, який любив своїми міркуваннями та питаннями простильодягу, ставити людей у незручне або смішне становище. І одного разу, вдавши, що йому конче потрібна думка Саймона про нову шийну хустку принца Уельського, він звернувся до нього з найдовшою фразою, що починалася словами: Чи не думаєте ви? На що Саймон, насилу дочекавши закінчення питання, коротко відповів: Ні. І відвернувся від того, хто говорив. Наступного вечора Саймона з повним правом можна було б назвати королем суспільства, тому що він не став сперечатися із загальновизнаним законодавцем мод взагалі не вступив у діалог, а просто сказав, як відрізав, відразу ж звело його в ранг, чи не найіронічніших і найдотепніших людей сезону. Його ні прозвучало, як вирок улюбленця вищого світу, що зарвався. Звістка про цю подію дійшла до ву герцога Гастінгса, і Саймон став все частіше чути слова про те, що його стосунки з батьком можуть незабаром кардинально змінитися на краще, що старий герцог мало не танцював від радості, коли дізнався про успіхи сина після закінчення університету. А від короткої відповіді на бридлому всім Браммелу просто прийшов у захват. Як уже говорилося, Саймон не шукав зустрічей із батьком, Проте на одному зі званих вечорів вони зіткнулися віч-навіч. Герцог не дав синові можливості першим завдати прямого удару, як той не бажав цього. Саймон дивився на людину, таку схожу на нього самого, якщо йому вдалося б дожити до старості. І відчував, що не може ні наблизитися до нього, ні заговорити. Як у давнину язик збільшився в розмірах, приріс до гортані... І здавалося, що мимоволі з його губ зараз почнуть зриватися всі ці н не м Герцог скористався затримкою, але не для того, щоб знову завдати образи, а щоб обійняти Саймона зі словами «мій син». Наступного дня Саймон покинув країну. Він знав, що якщо не зробить цього, то не зможе уникнути подальших зустрічей з батьком. А зустрічаючись із ним, не зможе почуватися сином цієї людини, і відповідно ставитися до нього після невимушеної розлуки майже у 20 років. Крім того, йому вже встигло набриднути безцільне життя в Лондоні. Незважаючи на репутацію Гульвіси, він аж ніяк не був таким. Звичайно, за три роки в Оксфорді і рік у Лондоні йому доводилося неодноразово брати участь у дружніх пиятиках, відвідувати звані вечори, а також публічні будинки. Але все це майже не викликало в нього інтересу. І він поїхав. А тепер повернувся і відчував від цього радість. Було щось заспокійливе в тому, що він у себе вдома. Щось утихомирююче в наступі такої знайомої тихої англійської весни. І друзі, знову друзі після шести років майже повної самотності. Він неквапливо проходив кімнатами, прямуючи до головної зали. Йому не хотілося, щоб про його прихід сповіщали, щоб його одразу почали впізнавати, смикати, розпитувати. Розмова з Ентоні Бріджертоном тільки укріпила його небажання ставати членом лондонського суспільства. Одруження? Він не думав про це. Не думав. Отже, тим більше немає жодного приводу для того, щоб обертатися у найвищому світі. Висловити свою повагу до леді Данбері, яку пам'ятав із дитинства, це він має зробити. Для того і прийшов сюди. Та й те, якби не отримане від неї письмове запрошення та привітання з поверненням на батьківщину, Навряд чи він був би зараз тут. Цей будинок був знайомий Саймону з давніх давен, і тому він увійшов через задні двері, маючи намір знайти господиню, привітати її і потім піти. Обійшовши черговий кут в анфіладі кімнат, він почув голоси і завмер. Цього ще не вистачало, мало не нарватися на любовне пояснення. І, здається, не надто мирне. Він уже хотів потихеньку піти, розтанути, щоб не завадити, коли його зупинив жіночий крик. Ні. Що це? Хтось примушує її до чогось, чого вона не хоче? Саймон був далекий від бажання робити героїчні вчинки, захищаючи незнайомих жінок. Тим більше невідомо від кого і від чого. Але й не міг залишити поза увагою те, що відбувається поруч. Можливо, спроба якогось насильства. Він обережно зазирнув за ріг, напружуючи слух. «Найджеле, – говорила молода жінка, – ви не повинні мене так переслідувати. Це просто нестерпно». Саймон мало не застогнав, у яку безглузду історію мало не вляпався. Бракувало ще стати свідком суперечки, чи повинен закоханий переслідувати предмет своєї пристрасті. «Але я вас люблю!» – на увесь голос закричав чоловік. «І хочу, щоб ви стали моєю дружиною». Бідолашний страждає через дурню. Саймонові стало шкода його. «Найджеле!» – знову заговорила дівчина лагідним терплячим тоном. «Мій брат уже сказав вам, я не можу цього зробити». Але ми залишимося добрими знайомими. Ваш брат нічого не розуміє. Ні розуміє, твердно сказала дівчина. До біса, якщо не ви, то хто? Саймонові ці слова не сподобалися. У них абсолютно була відсутня романтика і була грубість. Схоже, дівчина поділяла його думку. Гадаю, зауважила вона досить холодно. Навіть тут, у хаті, зараз знайдеться кілька охочих. Або хоча б один. Саймон ще більше висунувся вперед, щоб бачити тих, хто говорив. Дівчина перебувала в тіні. На чоловіка падало світло від свічок, і його обличчя було добре видно. А також пониклі плечі. Він повільно хитав головою, повторюючись величезним сумом. Ні, ніхто. Ви ж знаєте, вони... Вони... Здавалося, людина теж заїкається. І Саймон відчув добре знайоме напруження язика та гортані. Той, хто говорив, вже впорався з хвилюванням і продовжив. «Вони не дивляться на мене, тільки ви посміхаєтеся мені, тільки ви одна». «Ох, Найджеле», – зітхнула дівчина, – впевнена, це не так. Зі всього почутого Саймон зробив висновок, що дівчині ніщо не загрожує. Більше того, вона, мабуть, навіть володіє ситуацією. Якщо говорити про допомогу, то вона більше потрібна цьому недотепі на ім'я Найджел. Але він, Саймон, допомогти, на жаль, не може. І найкраще йому непомітно піти поки нещасний закоханий не виявив, що існує ще один свідок його приниження. Саймон відступив трохи назад, туди, де він пам'ятав, були двері, що вели до бібліотеки, через яку можна було пройти в оранжерею, звідки він міг потрапити в головний зал, а потім і в танцювальний. Але саме в цей момент дівчина голосно скрикнула, а потім пролунав злісний голос Найджела. «Ви маєте вийти за мене, повинні, я не зможу знайти більше нікого». Саймон повернув назад і поквапився на допомогу, надавши собі відповідного виразу і заздалегідь приготувавши фразу. На мою думку, дама вам ясно дала зрозуміти, щоб ви перестали переслідувати її. Але доля вирішила не дати йому можливості зробити сьогодні героїчний вчинок. Ще до того, як він розкрив рота, молода леді підняла праву руку і завдала кривдникові нищівного удару в щелепу. Смішно змахнувши руками, Найджел упав на підлогу. Проте найбільше здивувало Саймона, що дівчина одразу опустилася навколішки поруч із ним. «Ох, любий!» – почув він її голос. «Найджеле, з вами все гаразд? Невже удар був такий сильний?» Саймон не міг стримати сміху, і дівчина різко обернулася. До цього вона була в тіні, і все, що він міг розрізнити, була копиця густого темного волосся. Тепер він побачив її великі теж здавалося, темні очі і повні чуттєві губи. Обличчя дівчини, що формою дещо нагадує серце, не можна було б за нинішніми канонами назвати дуже красивим. Однак у цьому її образі було щось таке, що приваблювало погляди і навіть погляд Саймона. Вона трохи сунула брови. «Хто ви такий?» – незворушно спитала вона, але в її тоні не було ні тіні насолоди від того, що вона бачила перед собою.